Let's hear some of your feedback or some of your questions. What, questions. what questions come to your mind? Or what, what do you think? Or if you think of going back to your churches and you see a way forward with these baptismal dates, are there any questions on how to overcome any obstacles? Există când veți merge înapoi la, la Biserică, sau când vă gândiți la data fixată de botez? No, wow. în niciun obstacol? Fii minunat. <laughs> ne gândim și la avantaje și la dezavantaje. Bă, pe atât mai discutăm la situația locală. It, right, so that the problem is We try to adapt things to local situation. We could have a problem if we make There could be a problem if we have lists of names. <coughs> in town or village. Uh, are, maybe somebody from outside of the church will learn that we pray for some people from the global community. Maybe some people will rejoice on this. But the fifth, sixth person will not be happy about it. Because uh, the, the sickles who were, Those hours. și atunci poate că Șa că pe cu pe de, de multe feluri. Și unii se vor împotrivi pentru că face probleme. Chiar need to un grup aici. We here Vom face fiecare lista. Deci toate cu și Dumnezeu vede. But și știi prețul, chiar. Chiar dacă spunem acolo în public în să se uh, really uh, uh, uh, <laughs> okay. how, how about this? <laughs> okay. all right. uh, I know there is some sens sensitivity to praying for people. Da, înțeleg că este o oarecare sensibilitate, problemei. Poți să se roage pentru alți oameni în mod privat, la modul personal. And that is a good thing. este ceva bun. But I would encourage to consider having two pray together for each Să v-aș încuraja totuși să vă grupați doi cât de doi, să vă rugați unii pentru alții și pentru listele pe care le aveți, reciproc. Chiar dacă nu ieșiți din cercul acesta restrâns cu numele respective, să rămână acolo între dumneavoastră, între cele două persoane. Pentru că în acest principiu biblic, doi câte doi, există o putere specială. Okay. Da. Mulțumim. Observația este bună și trebuie să... Continuăm cu rugăciunea. Questions or obstacles you Altă întrebare, alte obstacole. I would like to mention one obstacle that we had to face for years. Este vorba despre evangelizare, studii biblice. Nu aș putea spune că este general, it's însă predicăm doctrina adventistă în loc să-l predicăm pe Domnul Hristos. Din cursurile pe care le-am mai făcut în biserică, din studiul cărții Evangelizare, în uh, attended to and from Evangelism, the book of E.G. White, am înțeles că noi trebuie să-l prezentăm pe mielul lui Dumnezeu care poate să ridice păcatul oamenilor și când s-au îndrăgostit de Iisus, sunt pregătiți de botez. Și pe urmă să-i învățăm toate celelalte lucruri. Am văzut excepții, cel puțin în conferința noastră, unde s-a ținut cu adevărat cristocentric, adică uh, we doar had, pe Cristos l-au predicat. also had exceptions. There were campaigns, crusades that presented Jesus Christ, that were focused on Jesus Christ. Dar aș vrea să luăm o hotărâre împreună toți, să facem o lucrare de calitate. But I would like to make a commitment, a general commitment here, all of us to, to do a quality work on this. Și atunci oamenii vor ei și vor dori ei să facă programul how, botezurilor. How people will be interested in what we offer and they will ask for baptism. Să ne rugăm pentru lucrul acesta. We should pray for that. Amen. Amin. Yes, Ellen White said one time that people were preaching doctrine without Jesus and that it was as dry as the hills of Gilboa. <laughs> Spunea odată Ellen White despre niște oameni care predicau doctrina seacă fără Cristos că era ca atât de uscată acea doctrină ca stâncile din Gilboa. Un alt frate a spus mai devreme cât de important e să îl iubim noi cu toată inima pe Iisus Hristos. Be Iar dacă o doctrină este predicată în mod corect, va arăta un tablou minunat al Lui Iisus Hristos. Iar dacă îl predicăm pe Isus Hristos în mod corect, cu siguranță vom acoperi toate punctele fundamentale de credință. Însă este foarte important ca fiecare dintre noi să avem acea legătură vie cu Iisus Hristos. We share truth as it is in Jesus. atunci când prezentăm adevărul în felul acesta, vom prezenta adevărul așa cum este El în Isus Hristos. But also there's something related. Dar mai există ceva aici. When you go to catch fish, Dacă te duci să pescuiești, trebuie să-i arunci peștelui momeala sau mâncarea care îi place. One time I, said, I am only going to have an evangelistic series about Jesus. Odată am spus voi ține o serie de evangelizare doar despre Isus. Și n a venit niciun baptist. n a venit niciun Pentecostal. And no Catholics n a venit niciun catolic. Au spus, "Noi deja cunoaștem lucruri despre Isus. Toate acestea se învață și în bisericile noastre." So the next time I preached on the giant image of Daniel Așa că data următoare m-am hotărât să vorbesc despre chipul de aur, despre chipul din Daniel capitolul 2. They said, "We don't hear this anywhere else." Și ei au spus în altă parte, nu se predica așa ceva. Aceasta este profeție și vrem să știm mai mult despre după acesta. Course, preach, și sigur că atunci când am predicat, n-am vorbit doar despre Babilon, Medo-Persia, Grecia și Roma. Și that that am petrecut mai mult timp la piatra aceea care a venit fără să fie atinsă de o mână umană. Este împărăția lui Dumnezeu care vine. Deci trebuie să-i dai pește lui Momea la care îi place, care e profeția, și apoi explici profeția, dar insiști Ții mai lung pe secțiunea aceasta cu a doua venire a Domnului Isus Hristos. În timp ce vom încerca aceste lucruri, Dumnezeu ne va lumina să vedem ce trebuie și cum trebuie să facem exact. Cu cât te duci mai des la pescuit, cu atât vei învăța mai bine cum se prinde pește. Iar Isus ne-a spus Tuturor, vreau să fac din voi pescari de oameni. Amin. Vă mulțumesc pentru ideile despre predicarea cristocentrică. Am înțeles ceea ce dumneavoastră ați prezentat astăzi aici. Se pare că pentru bisericile noastre și din districtele noastre, este ceva experimental. That's something that what you have presented here is something we, we need to experience in Dar totodată ceva provocator. But it is also a challenge. Care ne provoacă să lucrăm. challenges us to work. Pentru Dumnezeu, Și mă întreb și totodată, mă întreb și pe dumneavoastră. myself Nu este același Dumnezeu <inaudible> Isn't that the same God that leads the work in America as in Romania? If in America, people come, God, a, God, America, people come and know Christ through the methods you presented, why is it that we are reluctant sometimes here in Romania to this? I'm a builder. Constructor. If I don't practice my my job, my work, no matter how good you were in this job, you you lose your skills. If we don't care about the call of God and we say we'll never succeed on this, then you will stay like. Eu cred că Dumnezeu poate să facă minuni în România. I think that God is able to do miracles It's here, to perform Amen. miracles Amen. I mean. It's so, so well said. Atât de bine ați spus. And the more we do this, cu cât facem mai mult, with humble attitudes toward God, cu atitudine umilă față de Dumnezeu, the more we can get good at it cu atât devenim mai buni în ceea ce facem. Iar câștigarea de suflete este ceva contagios. Când vezi că Dumnezeu schimbă o viață, vrei ca acea experiență să o vezi repetată, încă o dată și încă o dată și încă o dată. Mai era cineva, era cineva aici? I would like to share an experience. It's a little town, a little church, but active church. Uh, the, the best uh, people that, that can do different uh, works, construction, uh, uh, carpentry, uh, Adventists care a fost la alba, nu știu mai anilor. that. În uh, noi, area, fiind yeah? industria în regimul comunist, a fost foarte greu cu sabatul. In... Un frate având familie mai grea, nu a fost să țină și soția. A rămas prima soția la pensie și gânsul a devenit. Gânsul a devenit mai greu cu era la pensie. Bun. Ca să pot să traduc, trebuie să viți comprimat și să țineți și pauze. Okay. Mulțumesc. So there was a family. Reluats I So there was a family, and because because they were working in the factory, they had problems with the Sabbath. So uh, they they started going to work on Sabbath, but after a while, the wife uh, came back to church. So But her wife husband didn't come back. one of the carpenters that was there too. went to to him along with, with the pastor to visit them. Sure. Yeah. But they didn't know how to to discuss because he was crying. For half an hour, he was just crying. And eventually, he came back to church. It's, it's important for us to to be close to God. So that people around you know this. Otherwise, everything is in is yes. vain. Thank you for that testimony. Thank you for that testimony. Okay. Oricând, și la ceas And I'm we need to wrap it up. Și cred că trebuie să tăiem concluziile, repede. Era take. You have one more thought, somebody? Uh, idee? One, yeah. two, two more. Ha, one, two. Poate, poate ultimele două. Uh, totuși văd o diferență între I can poporul, poporul român și poporul american. Between the Romanian population uh, and the, the American. E puțin mai suspicious. Uh, Romanian population is suspicious. And, And have uh, preconceptions. Și cred că la noi cel mai mult emphasize getting friends with, with um, I'm a member of a Quite new church, Am young church, twelve years. We started with 24 and now we are 80 members. There. And the time, the best time for church growth was the time that nobody was suspicious. We didn't have preconceptions. Cineva fără voce putea să vină să cânte în fața o cântare. Everybody, even if didn't have a good voice, could could sing a a în tipul If somebody probleme, had a, vină experience along the week, he could come in front and just share it. În timp ce ne-am înmulțit, After we have multiplied. Am mai venit și de la alte comunități. Some people came in from other churches. Început deja probleme de cum să mă ducă immediately started problems like uh, how could I what will he say or what will be the reaction and so on. I think that the most urgent change should be the change of mentality. Not to have any more preconceptions. I really want to remind you cei care ați, sau vreți să vă despărțiți, să faceți încă o biserică, faceți, pentru că And lucrul acesta aduce, aduce. aduce roade. Începând o biserică nouă, porniți cu un nou yes. zel. Eu, dintr-o biserică can, can veche, from an old am fost mai mult timp conducător acolo, in older cu alți frați, But we started church, started a new church. And uh, we had a, a wonderful time. Uh, we have many experiences. propunere moment facem right o somebody had the idea to form a team. To go, to go and uh, take care of people's to house, to, a to a clean up este necesitate, o uh, Așa mai multe familii să ajutăm uh, să aibă viața decentă. And Și această echipă are acum de gând să începem și în afara bisericii lucrul acesta. Concluzia noastră aici este cât îți avem is, de lucru. While work, merg bine în biserică. Things in church go well. When we don't have something to work, Satan will give us I, mean, I heard somebody say, if people are rowing the boat, they don't have time to rock the boat. Am auzit pe cineva spunând că atunci când oamenii vâslesc, adică duc barca înainte, n-au timp să se lege în Barca. And I highly recommend church planting. și eu vă recomand să plantați noi biserici. Fiecare dintre bisericile noastre a fost plantată odată, cândva la început. Și noi care credem în sistemul zecimii, știm că dacă dăm 10%, atunci celelalte părți, nouă părți, totuși ne duc mai departe. So church, și la fel, dacă ei 10% din biserica ta și cu, acestea, cu aceștia formează o nouă biserică, Dumnezeu va ajuta ca restul de 90% să meargă totuși mai departe. E o În biserica pe care o păstoresc, avem privilegiu. The last 12 years, It has planted eight churches. În, ultimele 12, în ultimii 12 ani au fost plantate 8 biserici noi. It with about 350 when it began to plant. A început cu 350 de, biserii, de membri biserica aceasta. Now the mother church has 750 members. Iar acum, biserica mamă are 750 de membri, dar cu toate bisericile care au fost plantate, care au ieșit din această biserică, ar depăși numărul de 2000. Amen. What more? <coughs> Amin. O ultimă observație. <coughs> Just one idea. Mă bucur că s-a prezentat atât despre uh, milă, cât și despre dragoste. Uh, și așa uh, cum fratele a spus, s-a prezentat, că în primul rând să vorbim despre dragostea Lui Hristos, să-L prezentăm compassion. pe Hristos. Ceea ce, ce vreau eu să spun este doar ca uh, prezentându-L în primul rând pe Hristos, să nu uităm ahead, și să nu ne rușinăm să, ne, să spunem și adevărurile Lui Hristos. Uh, it's important for us, when we present Jesus Christ, not to forget the truth, That is connected pentru că, uh, într-adevăr, degeaba vorbim de adevăr fără iubire, way, dar la fel de adevărat to, to este că degeaba vorbim de iubire fără adevăr. Și, din păcate, eu am auzit de la frața adventiști so, acel reproș care m-a durut a trebuie să ne doare pe fiecare ca să ne spună după botez, That. păi, da, voi asta nu mi-a spus înainte să mă botez. After baptism, didn't Și acesta denotă lipsă de responsabilitate și de iubire din partea this, noastră. This is lack of responsibility, responsibility and love on our side. Și am vrut doar să atrag atenția că este foarte frumos ca, în primul rând, să vorbim despre iubirea Lui Hristos, și așa este bine, și în Apocalipsa, to totdeauna, în primul Christ. rând, Dumnezeu îți spune Even că, da, știu, cunosc faptele tale. Și says, te apreciez. Yes, dar... But, și aici ți se spun și acele adevăruri care sunt dureroase. Eu you. cred că nu avem niciun motiv ca să nu vorbim și despre acele adevăruri care poate sunt mai neplăcute. Pentru că dacă în primul rând l-am prezentat pe Hristos și Hristos este în inima celui. atunci El va ajuta și pe El și pe mine mine și pe noi pe fiecare să will, acceptăm și adevărurile. Chiar dacă câteodată nu ne convin. Amen. Thank Amin! Thank you. We, we Mulțumesc! Sigur, trebuie să-i cerem lui Dumnezeu acest echilibru. I to with two more to make two more Aș vrea să vă mai spun două întâmplări cu care să punctez două lucruri importante. Uneori facem tot ce ne stă în putin să, să pregătim oameni pentru botez, și totuși nu se botează nimeni. Aveam un tânăr care venea la biserică, era entuziasmat de Isus, Vrea să se boteze. Bible study in his home. am organizat un studiu biblic la el acasă am invitat oameni din biserică să susțină grupul acesta. A venit și familia lui să studieze împreună. Dar când a venit vremea botezului, omul a spus nu mă simt prea pregătit. Și la fel era și în luna următoare. Nu era pregătit. Și a tot amânat. Din, din câte știu, au trecut peste 10 ani și tot nu e botezat om. A, pare că e un eșec. Dar doi dintre cei care mergeau la acele studii biblice din Biserică erau adventiști de ziua 7-a începători. Și acolo au văzut cum poți să dai să oferi studiu biblic cuiva. Și au spus oamenii aceștia, vreau să, vrem să facem mai mult. Și uite așa, ceea ce a apărut un eșec, i-a învățat pe oamenii aceștia totuși cum să dea studiu biblic altora. A fost un soț și o soție. And the lady was the best Bible iar doamna femeia era cea mai deprinsă cu a da cu studiu biblic. Cu un an după aceea a fost angajată ca lucrător biblic. A few Apoi cu câțiva ani mai târziu o conferință de acolo din zonă, a angajat-o ca să fie instructoare să pregătească alți lucrători biblici. Și în ultimii câțiva ani in a instruit mai bine de o mie de oameni cum să dea studiul biblic altora. Uite că ceea ce părea la un moment dat un mare eșec, n-a fost chiar un eșec not lost. Orce faci pentru Isus nu se pierde. And anything you do just for yourself is lost. iar orice faci doar pentru tine se duce. The second story A o întâmplare. Sometimes we think we have to spend a long time preparing somebody but God can prepare them in a moment. Uneori credem că trebuie să ne luăm timp mult să pregătim pe cineva însă Dumnezeu poate să l, -l pregătească pe moment. Am plantat o nouă biserică într-un district din Vechime. When I was I a new Și, într-un sabat, pe când predicam, am văzut în biserică o față necunoscută, nouă. Stătea lângă o doamnă care era membra bisericii. So, you. După ce am dus la el și i-am spus. Mă bucur să vă întâlnesc. He said, an angel. La care el a spus, eu sunt un înger. I said, Wonderful. Eu am spus, minunat. El a spus, eu vin din Spania, iar numele meu este Angel, care în spaniol înseamnă Înger. La care eu am spus, e, asemenea Îngeri avem o grămadă aici în biserică. L-am întrebat, ești adventist de ziua șaptea? Nu, a spus el, știu prea multe despre adventist de ziua șaptea să mă fac vreodată adventist. A avut experiențe neplăcute cu adventiști de ziua șaptea. La care eu am spus, știi ceva, tu vine la biserică și învață mai departe. La vreo 6 luni după aceea, m-a sunat într-o joi și mi-a spus, vreau în sâmbătă acesta vreau să fiu botezat. La care eu am spus, bun, dar trebuie să ne întâlnim, să, să studiem împreună niște lucruri. La care el a spus, nu, deja știu totul eu vreau să mă botez sabatul acesta. La care mă gândeam eu, uite că el nu mai vrea să audă, nici măcar să audă să fie vreodată adventist și acum dintr-o dată vrea să fie adventist. I-am spus, bun, hai să ne întâlnim sâmbătă de dimineață să punem la punct niște lucruri. Să știm că amândoi suntem pe aceeași pagină, suntem cu acea orientare. So Am avut școală de sâmbătă, după care urmaa serviciul divin. We și ca cabiserica ne servea o școală închiriată. So, after the worship service, we went outside under some big trees to have our lunch together. După serviciul divin din biserică, am ieșit undeva sub niște copaci falnici și acolo, la umbră, am luat masa împreună. Am stâns câțiva din biserică pentru a-l examina în vederea botezului. La care el a spus... Pastore, acum știu de ce ești tu reținut și nu vrei să mă botez. Tu ai crezut că eu vreau să mă votez doar ca să mă pot căsători cu Grace, cu doamna respectivă. mi am spus, să știi că mi-a trecut prin minte și aceasta. Dar spunea el... Lăsați-mă să vă spun motivul adevărat pentru care vreau să mă botez cât mai repede. L-am tot amânat pe Dumnezeu și am tot amânat acceptarea adevărului Am de zile. Dar în ultimele două luni eram să mor de două ori. Și în mod miraculos Dumnezeu mi-a salvat viața. La un, în, în, la un moment dat am, am, am și dat ortu popii. În mod normal nimeni n-ar fi trecut acolo timp de câteva săptămâni. Dar cineva a venit în 5 minute a fost acolo m-a dus la spital și m-au resuscitat. Mi-am dat seama atunci că Dumnezeu îmi dă noi și noi șanse ca să-L accept pe El și căilea Lui. Nu vreau să mai amân decizia. Am trecut în revista adevărurile biblice, știa totul. Vedeți, uneori oamenii știu totul tot ce le lipsește și este convertirea. I-am întrebat pe oamenii adunați în cer, credeți că e pregătit pentru botez? Ei au spus da. Le-am spus, da. le spus tuturor celor care mâncau sub copaci, în 45 de minute avem un botez. botez. Bun, hai să vedem unde putem să-l ținem. Să... Pentru că în școala aceea publică pe care o închiriam nu era baptisteriu. Am putea să mergem la alta altă biserică să umplem acolo bazinul. Said, Dar unul dintre prezintele a spus am eu o piscină acasă. Și când ne-am uitat puțin uh, mai încolo era acolo piscina orașului. L-am La care... întrebat, bun, angel sau înger, unde ai tu să fii botezat? În piscina aceea, în bazinul de not al orașului? Și privată sau în râu. La care el a spus, vreau să spun lumii întregi că eu sunt credincios adventist de ziua 7. de public. Vreau să fiu botezat acolo în bazinul de înot public. Le-am spus și lor din biserică că în 45 de minute ne întâlnim acolo. Ne-am dus, am luat niște haine de botez. După care m-am dus la cel care administra acel bazin de not I said I have two for you. și i a spus, uh, am două întrebări pentru dumneavoastră. În câteva minute vom avea un botez public aici, în bazinul de not. Și timp de câteva minute aș dori să fiu în apă doar eu și cu omul respectiv, cu ce ce se votează. Trebuie să plătim o taxă anume sau puteți să ne faceți un favor? Dacă totuși în sabat ne-ar fi cerut o taxă, cred că n-ar fi fost o mare problemă. But dar a spus, nu, puteți să intrați fără să plătiți. Said, you, a spus, mulțumesc, Doamne. Have, a doua întrebare pe care o am, am spus, vor fi aici vreo 40 de oameni care se vor uita la botez. Trebuie botez să, să stea în afara gardului? Sau pot să vină chiar pe marginea bazinului să fie martori oculari? La care el a răspuns, Da, sigur pot să intre. în scurt timp. Iată-mă cu angel, împreună în apa botezului, îmbrăcați frumos, Și vreo 40 de oameni care s-au înșirat frumos pe marginea bazinului de not. Vă dați seama că toți copiii care înotau în bazinul acela n-au mai văzut așa ceva. Cu toți au început să vină să se apropie. Așa sure că <laughs> și părinții, ca nu cumva să cadă vreun copil în bazin, sau au apropiat și mai mult. Și iată, aveam o audiență, iar eu eram predicatorul. Am spus, Angel, tu ai luat o bună hotărâre astăzi. Vei fi botezat prin Isus Hristos în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Spune-le tuturor cum ai luat această hotărâre. Și el și-a dat mărturia în fața tuturor celor care erau în bazin și în afară. Apoi l-am întrebat, bun, și ce înseamnă să crezi cu adevărat ceea ce învață Biblia. Și apoi mi-am luat 10 minute în care am prezentat toate acele, acele puncte fundamentale de credință, cristocentric. Și am spus, unii dintre dumneavoastră, cei de aici, într-un viitor apropiat, se vor boteza n-am planificat botezul acela. Așa că dacă Dumnezeu vă dă un botez înainte de data planificată, nu mai așteptați. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată veșnic din ceruri, tu ești un Dumnezeu plin de har. Thank you for loving us. mulțumim că ne iubești. Thank you for Jesus coming and dying for us. mulțumim că Isus a venit și a murit pentru noi. Thank you for the precious three angels message. mulțumim pentru Prețiosul mesaj întrăit al îngerilor. Thank you for transforming our hearts and our minds and our homes. Săśmy mulțumim că ne transformăm inima, mintea și căminul. Please transform our churches so they grow in faith and in numbers. Să ne transform și bisericile ca ele să crească în credință, dar și în număr. Astăzi s-au luat decizii în locul acesta. Decizii care cred că îți plac și plac cerului. Dar știm că acasă ne așteaptă provocări. Ajută-ne să nu fim distrași de alte lucruri sau descurajați. Și, prin efortul nostru umil, fă ca multe persoane să fie văzute în împărăția cerurilor. Toate aceste lucruri ți le cerem în numele prețios a Lui Isus Hristos. Amin. pentru seminarul acesta? Aș vrea să vă întreb dacă credeți că mesajul este potrivit pentru timpul acesta și pentru starea noastră. Da. Da. Aș vrea să vă rog un personal. Noi ne-am simțit aici binecuvântați. Mergem acasă. Însăricile sunt așa cum le-am lăsat. Dacă am simțit o binecuvântare specială, Împărtășiți în bisericii. Vorbiți în comunitate. Dacă în inima noastră acum e o credință și o putere, faceți ca ea să fie mărfurisită. Haideți să aplicăm cât de repede posibil tot ce am auzit aici.